Belső közlés Tal és szöveg első készből A szerkesztő pályi márk Belső közlés Pára nálunk a megállóba Buszra várva De talán hátra, Történik már valami csoda Olyan, mint Még senkivel soha Legyen kutyából Jó szalonna arra nézek, an erre fények, meg az űrlények, kékek is szépek, és megkérdeznek, minek mennek. Azok a buszok ellenföldnek, ha holdra mennek, jegyet vesznek. És visszaszólok, menjetek haza. Szaturnuszra, vagy mit tudom én hova És elfordulok tőlük, mert ma nem kell nekem semmilyen csora Inkább felszállok a rohadt buszra Érdekes, hogy egy bizonyos sötétségi szint után az emberek bizonytalanul kezdik szemlélni egymást. Torszt hallgattam, leszálltam a villamosról, bementem a jól megszokott kis vacsi mért az éjjelnappaliba, ahol szinte törzsvendégnek számítok, bár belátom két hónap lanítás után nem akkora büszkeség. Sétálgattam, és valahogy megijedtem egy mellettem elhaladó taxi nyikorgásától, ami még a dorsz mögé is beférkőzött és átjárt. Rájöttem az emberben sötétedés után kényszeres ösztön támadt, hogy bizonyos időközönként hátra nézzen a mögötte elhaladó üres, elgondolkodtató a rejtélyes levegőre, ami szinte utálatosan követi. Ezek után persze megnyugtatjuk magunkat, lepacsizunk a levegővel, kacsintunk rá, de perceken belül nyer az újabb ösztönös tekintetés. Miközben épp ezt az izgalmas cselekedetet folytattam sétálva a szélben, élvezve a zenét és a napi csokim elfogyasztását, két hozzám hasonlót, ám a buszra várakozót pillantottam meg. Az egyikük a sötét táblát nézegetve reménykedett, hogy rövid időn belül eljuthat valahová, a másik szereplőnk pedig jó messzető, letisztes távolságba merett a távolba, hát ha egyszer megtörik az unalmas átsorgás ebben a bizalmatlanságban. Nem mertek közeledni egymáshoz, és itt jöttem rá, az emberek félnek egymástól éjszaka. Pont az az idő, amit legszívesebben töltesz a barátaiddal, vagy azzal, akit szeretsz, a legijesztőbb egy ismeretlen szemben. Pedig lehet, pont az áll mellettem, akit nappal még néztem a buszon. Akiről úgy gondolnánk, milyen jó lenne beszélgetni vele, túllépni a gátlásainkon és megszólítani, mert érdekel. De nem ám úgy, hogy bármit akarnál tőle. Ezt nincs időd végig gondolni. Mert az ilyen emberek csak úgy belét csapnak. Meglátod őket és úgy érzed, megcsókolnád őket, vagy épp beszélgetnél velük szívesen sokat, megosztva életed minden kicsi dolgát. Nehogy Isten éjszaka, mert az milyen jó aztán sétáltam tovább, következő kép a kihalt út, ahol napjában ki tudja hányszor sétálok végig, elérkezett a kapu, ahol mindig rettegek az ugatástól, de már teljesen nyugodtan sétálok végig, hiszen a kutya alszik. Nincs veszély, hogy újabb kellemetlen hang zavarja meg a dorsz önfelett énekét. Éjszaka tőle nem félek. Ilyenkor minden a saját ellentétébe fordul át, és félünk magunktól. Néztem az égen a talpamat Tegnap megláttam magamat Belémilalt a látvány Halva vagy életem Láttam madarat zuhanva Embert elmében zavarva Hagyták az álmos Istenek Mert így van ez jó emberek Tietlen igelen jártam Szavakat, teleket vártam Lelkedeg sosa láttam Magamat nem találtam Köszönöm, Jó estét kívánok! A belső közlés a Klubradió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. A szerkesztő pályamárk nevében is köszöntöm Önöket. Mint már hallhatták a fölvezető anyagokból, a mai adásunk különleges, ma van ugyanis a magyar kultúra napja. Máskor ebben a műsorban egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa megjelenés és előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek életben vagy pályos szempontjából meghatározóak a számára. Vendégeink a magyar, sőt néha a világirodalom évrolába tartoznak. A magyar kultúra napján viszont kivételt teszünk, és ma nem olyan alkotókkal foglalkozunk, akik elkezdték már íróként beírni a nevüket a köztudatba, hanem éppen ellenkezőleg, amatőr szerzők műveiből hallgatunk meg egy csokorra valót. Azt valljuk ugyanis, hogy a kultúra elsősorban arra való, hogy a hétköznapi emberek könnyebben ragadhassák meg vele életük tapasztalatait, és ezzel is elősegítsék saját személyük kibontakoztatását. Ebben tesznek szolgálatot a hivatásos szerzők, de nem csak ők írnak vagy szereznek zenét, hanem, mint majd a mai adásban, látni, pontosabban hallani fogjuk, sokan olyanok is, akik polgári szakmát választanak maguknak a majadás külön érdekessége egyrészt az, hogy az adásba elhangzó szövegeket és zenéket szerzőik mint 20 éves koruk előtt alkották meg, ugyanakkor kis remek művekként tekinthetünk rájuk, amelyet felnőtt szemmel visszanézve, el is irigyelhetnének akár önmaguktól. Másrészt a mai hallható egy, -egy zeneszám szerzői később is alkotóként váltak ismerté, csak éppen más művészeti ágban. Az előbb hallhattak már Göndör felolvasásában egy szöveget, aki az egész mai adásban a hangját kölcsönzi az elhangzó műveknek. Ez a szöveg a ma kultúra szervezőként dolgozó Zsófia tollából származik, előtte és utána pedig egy Gabó művész néven alkotó, ma már orvosként dolgozó szakember szerzéményeit hallották. Talán már az eddigiekből is látszik, hogy szinte bárki, úgynevezett laikus emberek is közé tehetik érvényes meglátásaikat, az izgalmas rész azonban csak ezután kezdődik. Az amatőr szerzők anyagai között két kakukk és felbukkan, neves költők, Paul Celan és Szőcs a versei, a halálfúga és az indián szavak a rádióban. Cellan versét műfordítása, a magyar irodalom legfontosabb versfordításai közé emelte, és szöcs versével együtt mindkét mű a kisebbségi tapasztalat és az emberi világ beszűkülésének élményét hordozza magában, amikor már csak a nyelv marad az egyetlen, amelyel valamennyire kifejezhetővé válik, ami velünk történt. Szellem verséről elmondható, hogy az egyetlen érvényes vers az auschwitz és hasonló koncentrációs táborokról, Szőcs verse pedig a legszigorúbb kelet-európai diktatúra Ceausescu romániájának viszonyait tükrözi. Ezek keretezik tehát a mai adást, amely a Magyar kultúra napjának egyében telik, és amely során a két vers között amatőrszerzők remek műveit és amatőrzenekarok remek számait hallgatjuk meg. Most kezdjük is akkor Göndőr László felolvasásában, Paul Cellan említett versével, a halálfúgával, Sengábor fordításában, utána pedig a Bámfalvé kvartet, vagyis a Bekvart zenekar számát halljuk, hogy miért arra is kitérünk utána. A hajnal fekete tejét isszuk este, isszuk délben és reggel, isszuk éjjel, isszuk és isszuk. Sírtásunk a szelekbe, ott nem vagyunk szűken, egy férfél a házban kígyókkal játszik és ír. Írja, míg Németország besötétül aranyhajadat Margit, ír és kilép a házból villámanak a csillagok, és előfüttyenti a kopókat. Előfüttyenti zsidóit. Parancsolom, ásatok sírt a földbe. Ti meg húzzátok. Zene kell a tánchoz. Hajnal, feketeteje, teje, téged éjjel, téged reggel és délben, téged iszunk este, iszunk és iszunk. Egy férfi él a házban, kígyókkal játszik és ír. Írja, míg Németország besötétül aranyhajad margit, hamuhajad szulamit, sírtásunk az egekbe, ott nem vagyunk szűken. És kiált? Mélyebbre az ásót, ti meg húzzátok, halljam, hogy énekeltek. Megfogja övén a csatot a szemei kékek. Mélyebbre az ásót, ti meg húzzátok, míg van, aki táncol. Hajnal, fekete tejet, tégediszünk éjjel, tégediszünk reggel és délben, tégediszünk este, iszunk és iszunk. Egy férfi él a házban, aranyhajad, margit, hamuhajad szul, amit játszik a kígyókkal. És kiált, lágyabban játszda halált a halál német mester, kiált, sötétebben szóljon a hegedű, aztán, mint a füst, felszálltok a szélbe. Aztán meglelitek, sírotok a felhők között, nem lesztek szűken. Hajnal fekete teje téged éjjel és téged iszunk délben a halál egy német mester, téged Este és reggel iszunk, és iszunk a halál egy német mester a szemei kékek, ólomgolyóval eltalál sohasem téved. Egy férfi él a házban aranyhajad Margit ránkuszítja kopóit, és mi kiástuk a sírt a szélben, ki gyókkal játszik ez az ő álma a halál egy német mester. Aranyhajad Margit. Hamuhajad szulamit. Kint a tavaszát, átlátok a hegyen át. Nagyon félek, de legolabb. Süt a napsüt a napsüt a napsüt a napsüt a nap, süt a nap, süt a nap Van szép idő Majd megláthatod a nap mányja bal füled és a Kod Kod Kod Kod Kodácsol Kod Kod Kod Kodácsol kod a kakas Kod Kod Kod Kodácsol kod kod, kod, kod, kod a kakas Rózsika néni látja a tojás kész van már a má Kézzek én de átlátok a hegyen át, nagyon félek, de legalább. Süt a nap, a nap, süt a nap, van szép idő. Süt a nap, nap, nap, van szép idő. majd megláthatod a napmanyalja, a bal fület és a kod-kod-kod-kod-kod álcsol kod-kod-kod-kod álcsol a kakas kod-kod-kod-kod kod-kod-kod-kod a kakas Rózsika néni látja a tojás kész van a már Egy frizurát, A füstből karikát Felveszek egy pizsamát Mert kint Süt a hol, a hol, a hol, a hol Lesz szép időnk Hol csüti, hol csüti, hol Hol Sütit beléd rakom, az arcot simogatom, ne kérdezd, hogy miért, elmondom, hogy miért. Süt a nap, süt a nap, süt a nap, süt a nap, van szép idő. Süt a nap, süt a nap, süt a nap, süt a nap, van szép idő. Még egyszer beléd rakom, az arcot simogatom, ne kérdezd, hogy miért. Nem mondom, mondom hogy miért. A belső közlés mai, rendvagyóadásának adásának mikrofonjánál továbbra is Szegő Jánost hallják. A Magyar Kultúra Napjának alkalmával a mai műsorban túlnyomó részt amatőr szerzők szerzeményeivel és műveivel ismerkedünk meg, két kivétellel. Az előbb Paul a halálfúga című versét hallottuk, az adás végén pedig még szőcsgéza egyik nagyon fontos versét el fog hangzani, mint Göndör László felolvasásában. Az imént a Bekart együttes, vagyis a Bámfolvieszter kvartetnek nevezett színészzenekar egyszerű falusi dalcímű száma szólt, egyrészt annak jegyében, vagy akár csak a mai adásban, gyakran a színészek segítenek tolmácsolni, közvetíteni a kultúrát a befogadók felé, másrészt pedig félig meddig ebben az esetben is amatőr zenekarról van szó, hiszen a hangszereken prózai színészek játszanak, és sokszor meglepően otthonosan mozognak a zenei előadó művészet területén. Most azonban elkezdődik az a rész, amiről a mai műsorunk tulajdonképpen szól, fiatal amatőr szerzők jobbnál jobb szerzeményeit hallhatjuk. A következőkben először a 90-es évek második felében és az ezeret fordulón Budán működött diákzenekar, a Sharon Stones két dala fog szólni, a kettő között pedig Nagy Ádám Beatrix című elbeszélését olvassa föl Göndör László. A ma rendezvényszervezőként dolgozó szerzőnek ez az egyetlen prózai alkotása, amely úgy mond, meg annyi érdekes dologhoz hasonlóan véletlenül születed, és hülyen ábrázolja a szerelmi találkozások lehetséges kísérteties jellegét. Fontos felhívnünk előtte rá hallgatóink figyelmét, hogy a szövegben a nyugalom megzavarására alkalmas kifejezések trágárságok is elhangzanak. Bár ezek végig illeszkednek a műradami mondani valójába, és így helyük van a szövegben, a megszokott hétköznapi beszédhez képest gyakrabban találkozhatunk, hogy benne ilyen kifejezésekkel ezért is érdemes erre előre tekintettel lennünk. Most tehát következzen a Sharon Stones zenekar, amelyet a ma filmrendezőként, illetve színészként dolgozó Mátyási Áron és Mátyási Bence alapított többet magával 1996-ban, utána pedig Nagy Ádám Beatrix című írását halljuk. Bizonyos emberek, akiknek soha se jó a szürke fellegek. Bennük a léghajó, viszik az álmokat, látom a hátukat, szállnak a nap felé, gyűlnek a tűzköré. Nagy Ádám, Beatrix. Ittunk hárman a résmában a barátaimmal. Bár ez nem az a tipikus két üveg bor egyszerre, fejenként este volt, azért elsőrözgettünk, meg egy kis rumot is magunkhoz vettünk. Körülbelül 10 felé járhatott. Kint csontörő hideg uralkodik már hetek óta, amikor az ember egyre csak nyálazza az ajkát, ami mind jobban kicserepesedik.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 Nem fogok ezért kevesebbet hozzászólni. Egyébként, ha autóbalesetet kell szenvednem ebben a kurva életben, hát akkor most történjen, és dögöjek is meg benne. Ha volt csajó, meg majd gyűlölni fog ezt az ismeretlen 22 éves lányt, akinek a kocsjában én meghalok. Talán sírni is fog. Szóval a városban 70 km/órával át a hídon, és én keresztbe teszem a bal lábamat, aminek következtében kicsúszik az oldalzsebemből egy kis, kédezis üveg vér. Valami tahú hirtelen feloltja a lámpát a diszkóban.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 Én kis jémentegetőzve mondom, hogy nem ittam még ilyet. A következő pillanatban egy sopja mögött csúri márunk. A technó ilyenkor megyünk kipisélni. A motorház tetőn öntögetünk. deciliter vodka, narancslé, egy kis energiaital, csípős paradicsomszószt is teszünk bele, és persze a vér. Megisszünk utána egy helynek kent. Öklendezünk, de talán hányni nem fogunk. Hogy a picsába vállalta ezt be, ez be, a 22 éves már majdnem nő. Eldobjuk az üveget, és csókolózunk. Csókolózunk a kocsiban is.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 Olyan egyedül érzem magam, mint a felmosó rongyotkod a fürdők szobában, mint egy jól megtermett szellem a lezárt palacban, mint egy introvertált jellem. A belső közlés mai rendhagyó adását folytatjuk tovább a Magyar Kultúra Napján. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. A Sharon Stones zenekar bizonyos emberek és Commerce című dalai, valamint Nagyádám Beatrix című novellája után most egy kicsit másfajta, de szintén amatőr zenével és szöveggel fogunk megismerkedni. Két számot fogunk hallani a Sajt nevű együttestől, amely a 2000-es évek második felében adta ki egyetlen stúdióalbumát valójában azonban magas minőség ellenére sem lépett túl az zenekarok státuszán. Az énekes Mozart volt a mesteren összeélő zenét és magyar szövegeket pedig Trant Diem írta, amikor még mindketten kamaszok voltak, mára pedig már mindketten a civil életben helyezkedtek el. A zenekar két száma között Márton az Ellenőr és Én című szarkasztikus anti fogjuk hallani Göndör László színész felolvasásában. A rövid egy olyan hibátlan működő jövőbe vezet el bennünket, ahol a legaprúbb mulasztás is végzetes védségnek minősül. Ha belegondolunk, az ismert történelem során is tanulj lehetünk már néhány ilyen helyzetnek, így aztán láthatjuk, hogy a felnőtt életében vállalati tanácsadóként dolgozó amatőrszerző, fiatal korában írt műve igazából valamennyire mindannyiunk megtörtént eseteiről is szól. Következem most tehát a Sajtzenekar, azután pedig Beckmárton, az Ellenőr és Én című írása. Mert volt egy cica, nem szerette ő a húst Mert vegetáriánus Gondolta magába, ki kéne próbálni Azt a az lyukas ízét, mint az ágér rág, Mert unja már a banán Cica, cica, cica, miért mész át az úton? Hiszen piros van Azért megyek át, azért megyek át Azért megyek át, mert sajt van oda át Sajt, sajt, sajt, sajt Cica felé, és úgy gondoltanak, és jut egy, abból a sárkai céből, Mét a cica rád, kutya, kutya, kutya, med. meg Márton, Az ellenőr és én. Pésándor 19 éves fiatalember szokásos vasárnap délelőtti bevásárlására indult. Távirányítóval kinyitotta a magas lakó épület bejárati kapuját, majd egy elegáns mozdulattal ráugrott, vagy inkább rá az önmozgó járdára, mint egy hegyi kecske. Meggazította zakóját, majd belső zsebéhez nyúlt, ellenőrizve elhozta a -e szintetikus pénztárcáját. Az önmozgó járda a nagy épületek lakóit a legközelebbi buszmegállóig vitte el. A város elit elterjedt volt ez a kényelmes és hasznos szerkezet. Naponta több százan, esetleg több ezren is igénybe vették az ingyenes szolgáltatást, melyet a polgármester építetett pár éve. De a vasárnap délelőttökre nem volt jellemző a nagy forgalom. Sándor egyedül utazott, s vele jönni is csak pár embert látott. A hőség az egyedül hatására Sándor gondolataiba süppett, és kellemes nosztalgia töltötte el egy olyan élet, illetve korszak iránt, amelyben soha nem élt. Nem értette, hogy mi ez. Tévében látott képek rémlettek fel benne. Gyalogló gyerekek, dohányzó fiatalok, szaladgáló kutyák. Sándor szinte soha nem mozgott, s amióta az mozgójárda megépült, már a lakásuktól száz méterrel lévő buszmegállóig se sétált. Ezek a hirtelen feltűnő, tévéből merített emlékek Sándornak olyan vadregényesek voltak, mint a 20. századi Budapest belvárosában élő gyermeknek a dzsungel. A veszélyt, az ember önmagára utaltságát látta a régi filmekben. A sodródó tömegben a puszta erő az, ami meghatározza, hogy ki, mikor jut fel a buszra, vagy valamely számára ismeretlen tömegközlekedési eszközre. A cigarettát meg egyszerűen nem értette, de a látványos jelenség megragadt emlékezetében, még ha nem is tulajdonított neki különösebben nagy jelentőséget. Szeme a távolba merett, a kékes égbolton legeltette tekintetét. Csak a busz megállóban felgondolataiból. fel gondolataiból. A járda lassított, Sándor az előre kijelölt helyen leszállt, majd intett a megállóban lévő járdakezelőnek, és leült egy kényelmes fotelbe várván a buszt. Ám amint lehuppant, a láthatáron megjelent a zöld óriás járgány. Magában automata bussofőrnek nevezte a misztikus szerkezetet, mely elkormányozza a járművet. Az egyetlen emberi a közlekedési művek gépezetében az ellenőr volt, legalábbis Sándor csak őt ismerte. De ők is gépé váltak, hisz mindenki rendelkezett jegyel, így a kalauzok feladata csak formális volt, akivel kedves, ám de távolság tartó sablonos beszélgetéseket folytattak a busz utasai. Sándor felszállt, kedvesen egymásra mosolyogtak az ellenőrrel. Ismerték egymást, hisz általában vasárnap délelőttönként ugyanazon a buszon szoktak utazni. Sándor szó nélkül magabiztos kézmozdulatta a nyúlt zakója belső zsebe felé, hogy elővegye pénztárcáját, illetve abból jegyét. Mint egy utazási rituálé volt ez, amolyan tradíció, illendőségből történő cselekedet. Sanyi, Sanyi, te buta fiú, hát miért vagy te ennyire hegyke? Jó, te nem áll valami pusztítás az agyadnak, csak úgy az életérzés kedvéért. Miért volt, van, neked, veled meg nem történt dolgokról emléked? Nem, nem emléked, inkább hangulatod, vagy az emlék, mint az életedből kiemelt rész, illetve annak hangulatát átvevő, merengő, emlékké történő téves átminősülése miatt nosztalgikus érzésed. Jobban meg kellett volna nézni azt a belső zsebet bámészkodás meg ostaba elmélkedés helyett nem csak úgy tapogatni kívülről, mintha a pöcsödet vakarnád. is belenyúlni, megnézni kívülről, belülről minden megvan-e. Sándor arcára odafagyott a mézes kedvesség, amikor nagyapja kisméretű, borítású bibliáját húzta ki a zsebéből. Izzadság cseppek gördültek le oldalán, arca elsápadt. Az ellenőr tudta, mi a dolga, mobiltelefonján azonnal közölte a központtal az esetet, Sándor nem figyelte, mit beszélnek, az ájulás határán volt. Az ellenőr kemény, határozott mozdulattal oda kezét a kapaszkodóhoz, majd a legközelebbi megállóban kiürítette a buszt, csak ők ketten maradtak. Hihetetlen sebességgel száguldottak, s valahol a külváros környékén lehettek, amikor megálltak. Egy magas, őszhajú, ötven év körülli férfi szállt fel, mögötte kettő munkás íróasztalt és széket hozott. A két munkás miután elvégezte feladatát, leszállt. A fekete ruhás férfi illedelmesen bemutatkozott Sándornak, még jó, hogy kezet nem fogtak. Mint kiderült, ő volt az ilyen ügyekben kirendelt, azonnal ítélő bíróság, aznapi küldötte. Tisztában volt a váddal, nem is kérdezett semmit. Kitöltött egy űrlapot, aláírta, Sándorra közölte, hogy a busz elindulása után kettő perccel meg fog halni, a jegynélkül utazók tömegsírjában helyeződik végső nyugalomra, a busz roncsai között. Unott arccal mondta el a betanult szöveget. Ezután a kisebb ceremónia után az ellenőr és a bíró leszálltak, majd a munkások levették az asztalt, és mindannyian integettek Sándornak. Ő zavartan mosolygott, kicsit feszélyezte a helyzet, hogy nem tudja a kezét lóbálni, hisz le van bilincselve. Az ajtók a zárodást jelző berregést követően becsukódtak, a busz elindult. Pontosan 1 perc 55 másodperc elteltével megszűnt kerekei alatt a talaj, majd 5 másodperc zuhanás után felrobbant sándorostól. Vadesz repülők a világ végén A számot más nem érti meg Előre szólok, hogy magamnak írtam Hogy egy kis cica a legisleg Aztán mesélek egy csiga a lányról Regényes élete, hogy izgalmas és a tök maga négyen el vagyunk, a világ sem olyan hatalmas, mert mindenki hülye, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk. Nem lehet senki, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk. Srác meg egy rasztás és ez a két barát Valaki Valaki üsele a barna bogát, Mert a végén még tesz bennünk valami kárt Annyi süti van még hátra és köztük én vagyok az egyetlen ufó És most jöhet a vakó, villanás, a basszus, a szólogiter és a bongó Még Mindenki hülye, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk Nem látja senki, csak mi vagyunk, csak mi A igazán nem is szám. Csak egy hosszú felsorolás Amiben elmondtam minden fontosat És becsomagoltam gondosan Mert mindenki hülye Csak mi vagyunk, csak mi vagyunk Nem látja senki. csak A belső közlés mai rendhagy oldásának mikrofonjánál Szegű Jánost hallják. Az imént Göndör László színművész felolvasásában Bekmárton az Ellenőr és Én című szatarikus írását hallották, utána pedig a vadász Vadászrepülők című száma szólt. A mai adásban ugyanis amatőr szerzők remek műveit hallgattuk meg, mellette pedig amatőrzenekarok számai szóltak utóbbiból még hallani fogunk két alkotást, méghozzá a 80-as évek végén létezett a ő zenekar két számát. A zenekart a később drámaíróként ismerté vált Tasnádi István alapította kamaszkorában, az együttes magát degradált Avantgard, fekete underground zenekarként hirdette. Az együttes két száma között azonban a mai adás többi részétől eltérően kivételesen nem amatőr szerző szövege, hanem Szőcs Géza indián szavak a rádióban című verse fog elhangzani. Az adás elején már említettük, hogy a Magyar Kultúra napi adásunkban egyfajta keretes szerkezetként Paul Cellan az adás elején hallott halálfúgája mellett szőcsgéza Géza versenysel amelyek a nyelv szerepét jelenítik meg az emberi határhelyzetekben. A következő percekben tehát az A Őz Együttest és Szőcs Géza versét halljuk Göndör László előadásában.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 Az A Őz Együttes a Sunyok című dalával a belső közlés mai adásának végére értünk. Magyar Kultúra napi rendhagyó műsorunkban az átlagostól eltérő módon amatőr szerzők remek műveit és amatőr zenekarok számait mutattuk be, hiszen az ilyen napokon különösen érdemes emlékeztetnünk magunkat rá, hogy a kultúra messze nem csak a szakmáé, hanem mindenkié. Kivételként pedig két fontos vers, Paul a halálfúgája és Szőcs Géza Indián szavak a rádióban című verse is elhangzott, az előbbi Sájn nagyszerű fordításában. A szövegek felolvasásában Göndör László vész volt a segítségünkre, most pedig már nem marad más hátra, mint hogy elbucsúzzunk. A jövő héten Kornis Mihály dunás toját hallgatjuk meg Auschwitz birkenau felszabadításának évfordulójal emlékezve. Én addig is megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.